Amma ba'd Qala shaykhul islam al Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Babun ma jاء Fil-nushrah Bab Yang menjelaskan tentang tan al-nushrah An-nashrah secara lughah telah disebutkan di dalam lisanol arab Bahawa yang dimaksud dengan an-nashrah adalah ruqyah. Yu'alaju biha al-majnun wal-mariy. Merupakan ruqyah.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 orang-orang semacam ini dengan nusrah karena al-nusrah di makna al-kesh wal-izalah menyingkap dan menghilangkan seakan-akan ketika dilakukan nusrah terhadap orang yang sakit berarti dia menyingkap dan membongkar apa yang terdapat padanya dari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 yang tidak mengandung kekufuran dan syirikan telah disebutkan oleh para ulama dari beberapa perkataan mereka yang menunjukkan bolehnya sebagaimana akan kita nukilkan di dalam kitab ini beliau berkata an jabirin anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dari jabir Abdillah Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su'ila 'an an Beliau ditanya tentang an-nusyrah. Klas kita sebutkan tadi makna dari an-nusyrah. Faqala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min 'amal syaitan Bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Dari perbuatan syaitan. Karena mereka meminta bantuan pada para syaitin. Menerjin. Dalam menghilangkan satu sihir. An-Nusrah. Rawahu Ahmadu bisanadin jayid. diriwayatkan oleh Mama Ahmad. Dengan sanad yang bagus. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Hajar rahimahullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liq bahawa beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari dan juga Ibnul Mufleh Ibnul Mufleh dalam aladabu Syariah menyatakan sanatnya jayid dan di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang anushrah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 dari hadis ini, bahwa yang bertanya kepada Rasulullah SAW sesungguhnya dia hanya bertanya tentang an anushurah yang dilakukan oleh mereka, yaitu hendak menangkal sihir juga dengan menggunakan sihir yang semisalnya dengan kufuran. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ia min amal syaitan. Dan ini termasuk dari amalan syaitan. Sedangkan di dalam hadis yang diragikan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah, tali Allah Taala dalam kisah ketika tersihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi, Lavi ibnu Laksam, di mana Jibril Alaihissalam mengabarkan tentang letak dari uh, ikatan sihir tersebut di bawah pohon kurma ya jantan di bawah sumur lalu kemudian terikat dengan beberapa ikatan na'am dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membongkar ikatan tersebut ya lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal la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 tatkala Aisyah bertanya kepada dia, "Mengapa engkau tidak melakukan nusrah?" Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan itu dari amanah setan. Hanya saja beliau mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah pada waktu itu. Wal hasil kaum muslimin rahimakumullah di sini menunjukkan Bahawa an nusrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah an nusrah allati tatadammunu sihr yang mengandung sihir. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan an-nashrah kata beliau halu sihir al-mas'hur wala yakadu yaqdiru alayhi illa man ya'rifu sihr yang dimaksud dengan an-nashrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir dan hampir saja tidak mampu seorang itu melakukannya kecuali dari orang yang mengetahui ilmu sihir pula Wa Abu Dawud. Nah. Al-Qadah ha, Yaquan. Abu Dawud. Hah? Kenapa? Ya. Rawahu Ahmad. Bisanadih Jayid. Wa Abu Dawud. Al-Qadah. Ha, Dan dirawatkan pula oleh Abu Dawud. Wa Qala. Dan beliau mengatakan. Su'ila Ahmadu anha.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 dari kalangan al-mutaakhirin dari al-usuliyun wal fuqaha ya namun ulama salaf kalau mereka menyebutkan takdir al-karahah kariha fulan yakahu fulan ana akrahu hadza ana karithu dzalika yang dimaksudkan adalah karahatut tahrim haram dan ini masyhur dari perkataan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia senantiasa mengatakan yakrah yakrah yakrah namun yang dimaksudkan adalah haram ini tadbisa ikhwan perhatian jangan sampai kita mencampur adukkan antara istilah orang dahulu dari kalangan para ulama ussah dengan yang belakangan kalau dahulu mereka mengistilahkan al makruh ya, al kiraha maka yang dimaksud adalah al haram ya selama tidak ada dalil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 داري قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب قلت لابن المسيب أكو برتنى kepada ابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب أبو محمد فاقيه أهل المدينة وهو من الفقهاء السبعة وهو سيد التابعين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 mengenai Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam bahwa seorang terkena tip sejenis sihir aw yu'akhadu 'an imra'atihi ya apakah yani al-zahir atau di sini keraguan dari perawi na yu'akhadu ai terhalangi Cari mendatangi istrinya, yakni dia tidak mampu mendatangi istrinya dan bertubuh dengannya. Nah, ini maknanya yu'akhud. Ini bermakna yu'akhud dari kata al-akhda, ya, atau al-ukhdah, yang maknanya adalah mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir.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 Yang maknanya apakah boleh untuk disingkat sihir tersebut dilepaskan. Ya. Kala kata Sa'id Ibn al-Masyib rahimahullahu ta'ala la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Yang demikian. Boleh. Inna Innama yuridun al islah. Sesungguhnya mereka akan hendaki dengannya adalah al-islah.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 itu ada. Tidaklah beruntung tukang sihir tersebut. Ya, wa mahum bil darli nabihi min ahadin ilabihrniillah. Tidaklah mereka mampu untuk memudoratkan maka sihir adzharar memudoratkan sehingga nampak dari jawapan Syeikh Ibnul Masayyib bahawa an nushrah beliau maksudkan di sini nushrah yang tidak mengandung sihir. Wa ruya 'an Al-Hasan annahu qala dan diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar thiqah faqih imam at-tabi'in annahu qala bahwa beliau berkata rahimahullahu taala la yuhallu as-sihr illa la yahullu la yahullu sihra illa sahir tidaklah yang melepaskan sihir itu kecuali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 wal-adwiati wal-da'awati al-mubaha fahada jahiz al-nusyrah dengan ruqyah dengan at-ta'awudat kul a'udhu birabbil falak kul a'udhu birabbil nas ha'udhu billahi minasyaitan rajeem ya dan yang semisalnya dari at-ta'awudat yang syariah wal-adwiah dan obat-obat dawa na'am Allah Subhanahu wa taala dan rasul membolehkan kita untuk berobat. Fa inna Allah lam yunzil da' illa anzala lahu dawa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat melainkan Allah Azza wa Jalla menurunkan penawarnya. Ya. Tidak menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penawarnya. Sebagaimana dalam Bukhari dari hadis Abi Hurairah dan di sana hadith-hadith yang lain. mubahah Dan doa-doa yang diperbolehkan. Yang disyariatkan. Maka ini boleh. Oleh karena itu. Jibril Alaihissalam merukyah Nabi AS. Rasulullah SAW merukyah sebagian para sahabat. Dan para sahabat mereka pun merukyah. Dengan rukyah-rukyah syariah. Tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan. Maka dengan demikian, ya ikhwan, terfahamilah dan tergabungkanlah makna-makna yang datang dari nusus hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari akwal salaf. Tidak ada tanakut, tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu bisshawab. Ilahuna ikhwan. Ya Tafadzulu, haqibulukumullah.